În țar cititor de proză. Zilele tot mai semine, Dar zăpada n-a plecat. Viocei vor să iasă din pământul înghețat. Soarele timid pândește Dintr-un colț de după dial. Doar o rază îndrăznește Să se avunte în stratul alt. Ai crede că nu rezistă? Rază caldă în ger polar, dar minunile există, împletite în roșu -a. o cei în grădină, cu vreme caldă și senină, cu atâtea mii și mii de flori, întâmpinăm o lună care ne aduce mare sărbătoare și parcă simți străvec fiori, căci azi e ziua mamei tale și cu un buchet de flori, încet spre pragul ușii, timid și parcă-n gândurat îți Așa făceai de mic copii, chiar de-ai crescut, pe brațul mamei, mai plângi și azi, deși au trecut ani, căci pentru tine este singura alinare ce o mai ai pe acest pământ. Acum zâmbește-i dulce și șoptește, până la mulți ani și gata, de buchetul. Și altceva nimic nu-i mai spune, căci ea cunoaște gândurile tale ori. 8 Martie de Mădărină Văpă Bună! Sunt Melania Cook și am pentru voi, toți prietenii proiectului cititor de proză, Amfora. De la călcâie, peste scobitura tălpii, până la degetul mic și degetul mare, el atingea egal lucrarea cu degetele subțiri și pline de inele cu peces stăiate în mărgăritare. Trăgea lutul galben, ca peste praful de mătase, spre locul de glezne, adăugând picuri de apă, legând și după pâșii înguste și fine din materia aceea primară și din care ar fi putut ridica, de-ar fi știut cum, o biserică, o biserică adevărată. Ajunsese cu bine la subgenunchiul drept, dar abia de la tinsese și mâna i se case pe jumătate. Apoi ajunsese la stâmbul. Se opri și nervul sciatii zâmi în structura nervurilor pe care meșterul le croia cu precizie și o sârdie acolo, pe roata vieții. Pământul umezit era reluat, frământat, iar scuipat, aruncat, mângâiat, lovit, strivit între palmele care impregnau amprenta celor zece degete și mirosul specific al cărnii umane. El se oprea doar atât cât respira, apoi iar pornea. Așeza nară lângă nară, sub fruntea cea netedă, dar care nu se potrivea de fel cu un chip de fecioară. Dacia acum știa unde era, realiza că ajunsese în lumea pe care și-o dorise din nebunie, din prostie, poate din copilărie. Într-un loc primitiv clar, în care ea, dansatoarea celebră, carierista, artista de la Gloria Mundi, era doar un navur, nu o materie cu consistență atomică normală. Sta, nepăsătoare, dezbrăcată de voința personală. Sta, în fața lui, Dumnezeul care era nehotărât între a arăta ce e bine sau ce e rău. Ea privea și tăcea, jinduia, iar se rătrăcea, se temea de conglomeratul care copia respirația și pielea de pe pântece și linia nasului și verticalitatea și rispinării. Dar prințul, deși cu coroană veritabilă peste sudoare, era numai un meșter, un meșter de oale. Din când în când, Talaric își mai încerca norocul și pe o amforă adevărată. O golea și o împlea cu propria ibiasă ca pe o găleată, ca pe o cu galben. O ridica... Și-o strivea din nou de la capăt cu patimă oarbă, cu ură fără măsură și cu toată puterea lui de a ierta, de a uita și de a merge mai departe, dar de se tot rostogoli carota ce se învârtea condusă din umbră năvalnic. Când el, omul, schimba fără să știe macazul, lutul se prăbușea, se turtea, devenea doar un voz de noroi bun de lipit peretele despărțitor dintre ei doi. În noapte, spre ziua, amfura rămăsese tot neterminată, doar toartele erau gata, două brațe cu coatele ascusite și lovind în stânga și în dreapta prin lumea fără sunete. Și sânii erau gata. Existau amândoi la locul lor, de-o parte și de alta iadeșului, sub care sângele se picura în inimă cu gust de țâță de mamă prea tânără. O lucrare suprarealistă! pe vorbele Dacia, ca de obicei savantă, dar chiar și ea prea puțin convinsă și probabil râse, pentru că meșterul de oale a dat doar din cap, apoi s-a pucat de răsturnat masa cu blidul gol, scaunul și roata ce se tot învârtea în gol, se răstogolea, mergea, de nici lumina de întuneric nu se mai deosebea. Acum ea era cea cu adevărat trasă pe roată. O femeie în formă de amforă pentru ulei spui din măsline sălbatice sau din boabe de struguri ce ar fi trebuit să ajungă stafidă. Meșterul o așezase, o legase cu privirea de o mie de spițe, deși nu-i trebuia, nu dorea a o ține pe femeie doar pentru sine. Dacea era blândă, supusă, așa cum stă cu capul picurat peste umăr și cu mâinile încrucișate, Semn după care mahalaua unde ea se născuse ciocluștia Dacă putea pune seag negru de doliu în poartă. Pe lumina de zi următoare el văzut tot dezastru. Iar prinse, strânse lutul moale de mijloc. L-a frământat acolo pe masa de lucru, Dar maiaua sărină în nudosmi. Nu, nu crescuse nici de data aceea, doar îmbătrânit în celulă. Talaric la rit plângea, și nu tot forma inimii cu patru alveole aproape gale, apoi plămânii pe sub șoare și ficatul care se zicea că niciodată nu doare. Și era în femeie pleznea ca buba cearea, curgea și gura îi umplea. De aceea simțit greață, dar nu că cât să verse. Nu era de fel bine, era așa cum mi se întâmplă în dopște une gravide. Totul îi se învătea în minte, lumea îi să răstună în cuvinte. Dar ea era dacia. Trebuia să cădea să fie puternică, un exemplu de divă, nu de femeie foarte singură. Nu avea drept să plângă nici să leșine. Nu se ceară paharul cu apă, sticul cu sărul, cum obișnuiau să o facă numai artistele de vodeviluri? S-a apropiat cavulta de bărbat, de roata pe care îl învârtea cu piciorul. Prințul, nu i-a vorbit, i-a făcut doar loc pe scaunul îngus, ca înșa dinaintea sa. Dar de, de cum s-a așezat și i-a simțit palmele ferme și calde, cum o strângeau peste coaste, peste diafragmă, cum îi apăsau plexul ca două cotile doane mugurul săminței stejarului. Așa, doi, ca unul singur, au lucrat mai apoi până în amiază, totul din olărie. Amfora aceea era ca și gata, doar gâtul ei mai constituia o problemă. Nu avea corți vocale reale și aerul intrând între anăvalne prin gura găscată și făca trupul precum pe sinucigaș un șal plin de noduri. De aceea nu era obosită, doar indiferentă de toate, cânta la Rica plezne din palme. Gata! Nu erau pe aproape nici ucenici, nici calfele care să-l susțină, să-l aplaude. Pământul din afără abia ridicată, deja se uscase. Oricum, te-am iubit, a zis Talaric, stins, ca și cum nu el, altul în locul său ar fi îndrăznit și vorbit. Dacia nu era de fel surprinsă de cum evoluau lucrurile simple. Nu căuta răspunsul poate, de aceea atunci s-a pornit să auzi ca prin vis cântecul privighetorii, era chinuit, înghețit, regurgitat și aronsăit între dinți și măsele de om, nu de pasăre cu cioc și cu pene. Era în amiază, fără lună și fără stele, dar durerea facerii o resimțeau la fel și bărbați și pene. Talaric și-a înfipt unghiile în cămașa e legată cu bride, a intrat în fibra textilă, a înainta spre epidermă cu cerin timpul și spațiul care îi despărțise. Lângă ei, lutul ridicat într-un vas anonim de provizii se ardea. Acum se ardea ca și singur. Sunt Melanie Acu și v-am citit un fragment din Amfora. La revedere, pe curând!